Учителя Петър Данов Бейнся Дуно Петте разумни девици А от тях пет бяха разумни И пет безумни От Матея 25 глава Първи и втори стих Тия стихове Са извадки от великата Божествена книга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 Защо Христос взема 10 девици, а не 5? При това Той прави разлика между тях и казва, че 5 -те били разумни, а 5 -те неразумни. Защо не са били две разумни и 8 неразумни? Или 8 разумни и две неразумни? Значи има известно отношение между числата.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 Качество на тия деви е разумността. Христос употребява думата разумност в нейния дълбок вътрешен смисъл. Под разумност той разбира безконечното божествено начало, което се проявява в човека. Значи божественото начало се проявява в пете разумни деви,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 Истината причинява смъдене, болка в човека, както когато го болят очите, стомаха, белите дробове. С болката заедно той усеща, че кожата го смъди. Възприемайте истината правилно, за да не стават обратни реакции във вас. Добрият и разумен човек приема истината с любов. Затова разполага с елементите,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 Ако добрите и благородни чувства в човека не се подхранват, той ще остане бедна, необработена почва. До кога ще съществуват просеци? Докато хората са в закона на развитието си. Пете разумни деви и пете неразумни, за които говори Христос, показват именно това,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 Друго яче. Запитали Хермеса, великия учител на Египет, защо съществува злото? Той само свилостни, затвори уста и нищо не отговорил. Такъв въпрос не се задава. Питате защо един светие е по-близо до Господа, а друг по-далеч?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 не ме посетихте. Като казва това, Христос има предвид пете неразумни деви, т.е. она е половина от човечеството, която не изпълни своята задача. Пете разумни деви изпълниха всичко това и навреме влязоха в Царството Божие. Как се изразява неразумността на хората?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 Който ме нахрани, когато бях гладен, който ме напои, когато бях жаден, който ме утеши, когато бях болен и посети, когато бях затворен. На тоя човек дължа и него ще взема със себе си. Оня, който не е направил нищо за мене, ще го оставя за друга епоха, когато пак ще дойде на земята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 попаднало в дома на един градинар, който често работел в палата на царя. Детето разло, развивало се добре и станало голям, красив момък. Като се разхождал из местността, дето баща му работел, той чул за името на една красива царска дъщеря, която се отличавала със способността си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 Той стигнал до двореца и отдалеч още извикал Халял каза Като чула името си царската дъщеря казала Да станеш на камък Царският син се превърнал на камък но само до колене от коленете нагоре запазил вида и образа си Той не се оплашил и трети път извикал Халял каза тогава конят зацвилял толкова силно, че царската дъщеря се смутила и забравила, да каже на момъка, да стане на камък. Като разбрал, че тя не може вече да се прояви, царският син я накарал да го измие, да го възстанови и върне силата му. След това той се качил на коня си, обиколил цялата местност. И дето минавал, казвал Станете вие герои на миналите векове И тръгнете с мен Най-после царският син Отишъл при Халялказа, Разказал и историята на трите сестри И предложил и на нея да тръгне с него Какво представлява Халял за. Тя е човешката душа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 от пете разумни деви. Вие сте първата дева, тялото, в което влизат останалите четири, умът, сърцето, душата и духът. Пете деви се сливат с Христа в едно цяло. Докато не се качите на висотата на своя ум,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 е място на греха. Юдол плачевен. Ако сте на земята, при радвайте се. Тя е майката земя, която изобилно ражда. Здраво ни е хванала тая майка. Не знае кой кого е хванал. Тя вас или вие нея.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 все вълк ще се остане. Като знаете това, не постъпвайте като вълка. Днес отмъщаваш на едно го, утре на други го, докато на лицето ти си явят бръчки. Такива бръчки постави Бог на лицето на Кайна, че който и да го срещне, да го познае. Никой да не го убие. Кайн трябва да живее,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 а други по-късно. Пете разумни деви влязоха в Царството Божие по-рано, а пете неразумни останаха вън да чакат своето време. Казвате, защо трябва да минаваме през толкова мъчнотии и страдания? За да създадете условия за влизане в Божествения свят. Защо ние всичко това? Преди всичко знайте, че вие сами си създавате страданията. За да не страдате, съветвам ви да слушате Майката Земя. И като изядете един от нейните плодове, кажете Майко, благодаря ти за плода, който ми даде. Ще се стремя от ден на ден да ставам по-добър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 и маршируват. Господинът се заинтересувал от този факт и отишъл сам да види и провери истинността на тия думи. Сам той казва «Видях как бълхите се обучават във военното изкуство. Почудих се. Как са постигнали това? Не е лесно да отвикнеш бълхата да скача. На въпроса как са постигнали този успех, диригентът на бълхите отговорил – Наистина тук срещнах най-голямата мъчнотия. За да отвикна бълхите да скачат, поставях ги между две стъкълца и така ги държах известно време. Като се уверявах, че това е постигнато, вдигах стъкълцата и започвах да ги обучавам. Питам, ако бълхата може да изучи военното изкуство, вие не можете ли да изучите,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 на новата мисъл и на новата светлина, а вие сами ще запълните промеждутаците. Тогава ще дойде Божието благословение върху вас. 16 ноември 1916 година София